Кен-Лю. Зміна стану. Щовечора перед сном Ріна перевіряла холодильники. На кухні їх стояло два, під'єднані до різних контурів електропроводки, один із вигадливим диспенсером льоду на дверцятах. Ще один був у вітальні, одночасно слугуючи підставкою для телевізора, а інший у спальні. Виконував функцію приліжкової тумбочки. Маленький пристрій, призначений для гуртожиткових кімнат у коледжі, стояв у передпокої а охолоджувач, куди Ріна щовечора засипала свіжий лід, був у ванні під раковиною. Ріна відчинила дверцята кожного з холодильників і зазирнула всередину. Більшість з них перебували порожніми майже увесь час. Це аж ніяк не турбувало Ріну. Їй було нецікаво їх заповнювати. Перевірки були питанням життя та смерті. Йшлося про збереження її душі. Насправді її цікавили морозильні камери. Їй подобалося відчиняти кожні з дверцят на кілька секунд, даючи холодному туману з конденсату розсіятися, щоб відчути холод на пальцях, грудях, обличчі. Вона зачиняла дверцята, коли вмикався двигун холодильника. До моменту, коли вона закінчувала процедуру з усіма холодильниками, квартира наповнювалася хором басів усіх двигунів – низьким, утробним гулом, що Ріна відчувала як звук безпеки. У своїй спальні Ріна залазила у ліжко і закутувалася в ковдри. Вона повісила на стіні кілька фотографій льодовиків та айсбергів і роздивлялася їх як зображення старих друзів. На холодильнику біля ліжка стояла ще фотокартка у рамочці – Емін, її сусідка у коледжі. Вони не спілкувалися вже багато років, проте Ріна все одно зберігала її фотографію. Ріна відкрила холодильник біля ліжка. Вона глянула на скляну таріль з її кубиком льоду, і з кожним новим поглядом той здавався дедалі меншим. Ріна захряснула дверцята холодильника і взяла книжку, що лежала на ньому. Една Сент-Вінсент-Мілей. Портрет у листах друзів, недругів та коханців. Нью-Йорк, 23 січня 1921 року. Моя найдорожча вів. Нарешті я набралася мужності сьогодні поїхати до Вінсенту готель. Вона повідомила, що більше мене не кохає. Я заридала. Вона розлютилася і сказала, що я не вмію тримати себе у руках, тому мені також доведеться піти. Я попросила її приготувати мені чаю. Справа у тому хлопці, з яким її бачили. Я знала. І все ж почути таке з її вуст особисто було жахливо. Маленька дикунка. Вона випалила дві сигарети, а тоді простягла мені портсигар. Сигарети Цигарети виявилися занадто міцними, тому я зупинилася на одній. Після чого вона запропонувала мені свою помаду, щоб я могла підмалювати губи, так, немов нічого між нами не сталося, наче ми все ще в нашій кімнаті у Вассарі. Напиши мені вірш, мовила я. Щонайменше це вона мені заборгувала. Було видно, що Вінсен збиралася заперечити мені, але стрималася. Діставши свічку, вона вставила її у спеціальний канделябр, який я зробила для неї, і підпалила з обох кінців. Запаливши вогники, вона, не запалила свою душу, продемонструвавши усю її красу обличчя її світилося. Бліда шкіра неначе засяяла зсередини, ставши схожою на китайський паперовий ліхтарик, що от-от вибухне полум'ям. Вона почала ходити по кімнаті так енергійно, наче збиралася зруйнувати стіни. Я підтягнула ноги на ліжко і загорнулася у її багряну шаль, звільняючи для неї місце. Зрештою Вінсент присіла на стіл і почала записувати вірш. Закінчивши, вона задмухала свічку жадібно вхопившись за те, що від неї лишилося. Від запаху гарячого воску в мене на очах знов виступили сльози. Вона переписала набіло для себе, а мені простягнула оригінал. «Я кохаю тебе, Елейн», – промовила вона. «А тепер будь хорошою дівчинкою, дай мені спокій». Вірш починався наступними рядками. «Що за губи мої цілували, чому іде, вже й не пригадати. Ті руки, що тримали по під голову мене, цілу ніч із ними спати». Повний привидами дощ як не мене, продовжує тупотіти і зітхати. Вів, на якусь мить мені закортіло взяти її свічу і розламати навпіл, почбурнути ті шматки у камін, щоб цілком розтопити її душу. Я хотіла бачити, як вона корчиться біля моїх ніг, благаючи мене залишити їй життя. Але все, що я зробила, швергнула їй ті поезії в обличчя і пішла. Я цілий день проблукала вулицями Нью-Йорка. Ніяк не можу викинути з пам'яті її дику вроду. Хотіла б я щоб моя душа була грубішою, ціліснішою, куди важчою, щоб тримала мене коло землі. Ах, якби мені кортіло, щоб душа не була тією пір'їнкою, тим огидним клаптиком гусячого пір'я у моїй кишені, піднесеним у гору вітром, що тріпотить довкола її полум'я. Почуваю себе нетлею. Твоя, Елейн. Ріна відклала книгу. Бути спроможною запалити вогонь у своїй душі, думала вона. Могти притягувати до себе жінок і чоловіків за власною волою. «Бути геніальною, не боятися наслідків очінків. Чим би я воліла пожертвувати для цього?» Мілей обрала запалити свічку одразу з обох боків і прожила блискуче життя. Коли її свічка згасла, вона померла хворою, наркозалежною і такою ще молодою. Проте кожного дня вона була здатна відповісти самій собі на запитання, чи буду я сьогодні засліплювати своїм блиском. Ріна уявила свій кубик льоду посеред темного холодного кокону морозильні. Заспокойся, думала вона. Викинь це з голови. Це не твоє життя. Твій шматок перед смертю. Тож вона вимкнула світло. Коли душа Ріни нарешті матеріалізувалася, чергова медсестра, що мала стежити за виходом плаценти, ледь не пропустила цей момент. Раптом у тазу з неї сталі опинився кубик льоду на шталт тих, що дзвенять у бокалах навколо тебе на коктейльних вечірках. Калюшка води вже опливала довкола нього. Грані кубика ставали округлими, змазаними. Швидко принесли холодильну установку для екстрених випадків, і кубик льоду запакували подалі від очей. «Мені шкода», – сказав лікар матері Ріни, яка роздивлялася спокійне обличчя новонародженої доньки. Наскільки б обережно вони не поводилися, як довго змогли б оберігати кубик льоду від танення? Просто тримати його десь у морозильній і забути про існування не вийшло б. Душа має перебувати постійно недалеко від тіла інакше плоть загине. Ніхто у палаті не промовив і слова. Повітря довкола дитини залишалося неживим, нерухомим, беззвучним. Слова завмерли у всіх в горлі. Ріна працювала у великій будівлі, розташованій в центрі міста поруч із пірсами та пришвартованими яхтами, на яких вона ніколи не була. Кожен поверх займали кабінети з панорамним склом, а ті, що виходили вікнами на гавань, були більшими за розмірами і краще вмебльованими. В глибині поверху Тулилися одна до одної кабінки на манер кубікул. Ріна займала одну з них. Поруч із нею стояли два принтери. Гул принтерів трохи нагадував годіння холодильників. Чимало людей проходили повз кабінки, прямуючи за своїми роздруківками. Іноді вони зупинялися, розмірковуючи, чи привітатися з тихою дівчиною, що сидить тут зі своєю блідою шкірою, крижано-білим волоссям і завсідним свєтром поверх плечей. Ніхто не знав, якого кольору в неї очі бо вона не відкривала погляду від столу. Але в повітрі коло неї відчувався холод, крихка тиша, яку не хотілося порушувати. Хоча всі бачили її щодня, більшість із них не знали імені Ріни. А потім запитувати, як тебе звати, вже було занадто ніяково. Хоча галасливе життя офісу вирувало буквально довкола неї, люди облишили її у спокої. Під столом Ріни була невеличка морозильня, яку фірма встановила для її особистого користування. Щоранку Ріна кидалася до своєї кабінки, розстібала термоізольовану обідню сумку і з термосу, наповненого кубиками льоду, обережно діставала герметичний пакет для бутербродів зі своїм окремим кубиком і клала його в морозильню. Вона зіткала і сідала в крісло, очікуючи, коли стишиться серце. Робота людей у менших кабінетах віддалік від гавані полягала у тому, щоб шукати у своїх комп'ютерах відповіді на запитання, що ставлять власники кабінетів із видами на гавань. Робота з Ріни полягала в тому, щоб, отримавши ці відповіді, розставити правильні шрифти у правильних місцях папірців, аби відповіді могли бути відправленими власникам кабінетів із видами на гавань. Інколи люд із менших за розмірами кабінетів виявлявся надто зайнятим, і вони надиктовували свої відповіді на плівку. Тоді Ріні доводилося набирати відповіді на комп'ютері. Ріна з'їла свій обід у кабінці. Незважаючи на те, що можна було на короткий проміжок часу без страху відійти від душі на певну дистанцію без негативних наслідків для здоров'я, Ріна воліла постійно перебувати як найближче до морозильні. Коли Ріні часом доводилося відносити конверти на інші поверхи будівлі, їй постійно вважалися раптові збої в енергопостачанні. Задихаючись, вона поспішала коридорами, щоб дістатися безпечного місця біля свого холодильника. Ріна намагалася не думати що життя до неї несправедливе. Якби вона народилася в епоху до відкриття компанії «Фрайджедайр», то, напевно, б не вижила. Вона не хотіла здаватися невдячною. Але інколи це було важко. Після роботи, замість того, аби піти з іншими дівчатами на танці чи чіпуритися на побачення, вона ночами сиділа вдома і читала біографії, щоб розчинитися в житті інших. Вранішні прогулянки з Т. С. Еліотом Мемуари. Між 1958 і 1963 роками Еліот входив до складу комісії, що розглядала змінену книгу псалмів із книги громадського богослужіння. До цього моменту стан його здоров'я вже бажав кращого, тож він уникав зайвий раз зазирати до банки з кавою. Виняток трапився, коли комісія дійшла до перегляду тексту 23-го псалму. За чотири століття до цього єпископ Кавердейл Досить вільно інтерпретував текст у своєму перекладі зівриту. Комісія дійшла згоди, що правильним перекладом англійської центральної метафори псалму буде «Долина глибокої темряви». Під час засідання Еліот уперше за всі місяці заварив чашку своєї фірмової кави. Той насичений багатий аромат мені вже не забути. Еліот зробив маленький ковток кави, а потім тим самим чаруючим голосом, який він читав свою пустку, продекламував традиційний переклад що проник у кров кожного англійця. Хоча я йду долиною тіної смерті, не побоюся жодного із зол. Одностайним голосуванням було ухвалено рішення залишити версію Кавердейла, наскільки б прикрашеною вона не була. Мені здається, людей завжди дивувало, наскільки глибоко Еліот був відданий традиціям англіканській церкві, наскільки сильно його душа була переплетена з англійським народом. Я певен, що це було востаннє, коли Еліот пробував на смак власну душу. І відтоді я неодноразово жадав ще раз почути той аромат гіркий, перепалений і стриманий. Це був дух не лише справжнього англійця, але й поетичного генія. Міряти життя ложками кави, думала Ріна, напевно, так жахливо. Можливо, тому Еліот і не мав почуття гумору. Але душа, вміщена в жерсті кавої банки, також була по-своєму прекрасною. Це надавало життя повітрю навколо нього, змушувало всіх то чув його голос схаменутися, прокинутися, відкритися та сприймати містерію його важких, густих рим. Еліот би не написав, а світ не збагнув би чотири квартети без смаку його душі, без кожного слова відточеного до гостроти леза, без ріжучого присмаку пізнання чогось навправду глибинного. «Я б не відмовилася, щоб мені заспівали русалки», – подумала Ріна. «Може, саме це наснилося Еліоту, коли він випив каву перед сном?» Але замість русалок тієї ночі їй наснилися людовики. Милі й милі крижини, що розтанули лише б через сто років. Хоча довкола не було видно нічого живого, Ріна посміхнулася увісні. Це і було її життям. Першого дня, коли новий співробітник з'явився на роботі, Ріна уже могла сказати, що той не затримається надовго на своєму місці. Його сорочка вже кілька років як вийшла з моди, і він навіть не потурбувався начистити взуття того ранку. Він був не надто високим, і без загостреного підборіддя. Його кабінет був розташований далі по коридору від кабінки Ріни. Мав лише одне вікно, і те виходило на сусідню будівлю. На таблиці в коридорі було написано Джиммі Кеснав». За всіма прикметами він був із числа безіменних, амбітних, розчарованих молодиків, які щодня виштаються будинком. Але Джиммі виявився найприємнішою людиною з усіх, кого Ріна зустрічала в житті. Де б він не опинявся, його одразу сприймали як рівного. Він не говорив голосно чи швидко, але у розмові чи натовпі завжди знаходилося для нього місце. Він міг сказати лише кілька слів, але люди неодмінно сміялися, і кожен відчував себе трохи дотепнішим після цього. Якщо він посміхався людям, ті починали відчувати себе щасливішими, привабливішими, вродливішими. Весь ранок він то забігав, то вискакував зі свого кабінету, Одночасно залишаючись сконцентрованим і досить розслабленим, щоб зупинитися і поговорити з кимось. Двері інших кабінетів лишалися відкритими після його відходу, і господарі не відчували бажання їх зачинити. Ріна бачила, як дівчина в сусідній з нею кабінці щоразу чепорилася, коли чула голос Джиммі, який прямував коридором у їхній бік. Здавалося, навіть важко було пригадати, яким було життя в офісі до появи Джиммі. Ріна знала, що такі юнаки не затримуються надовго у маленьких кабінетах лише з одним вікном, що виходять на алею. Вони переїжджають в кабінети з видом на гавань або взагалі на поверх вище. Ріна уявляла, що його душа напевно схожа на срібну ложку, природно сліпучу і жадану всіма. Процес Жанни Дарк Уночі солдати та Жанна спали разом на землі. Коли Жанна знімала обладунки, ми могли бачити її прекрасні груди. І все ж вона жодного разу не пробуджувала в мені плоцьких бажань. Жанна дуже гнівилася, коли солдати у її присутності лихословили, чи обговорювали радощі плоті. Вона завжди відганяла мечем жінок, які впадали за солдатами, якщо тільки солдат не присягнув одружитися з цією жінкою. Непорочність Жанни йшла з її душі, залишалася завжди з нею. Коли вона йшла у бій, чи вкладалася спати? Це була буква гілка. Недалеко від домреміт її рідного селища ріс старий бук, який усі називали висняним деревом фей. Її душа походила з того дерева, а вона немов та гілка розливала довкола себе той самий аромат, що й дерево навесні. І якщо хтось поставав перед очами Жанни з гріховними думками, вогонь того жадання миттєво згасав під впливом її душі. Тож вона лишалася чистою і невинною, і я клянусь, що кажу правду, хоча їй доводилося іноді оголюватися, я к иным солдатам. Эй,